de persze a lelkészi lakókban is körülnéztek, és bár nem találtak egyetlen denevért sem, DDT-porral alaposan beszórtak mindent. Jó estét kívánok! A Klubrádió belső közlés című zene és iradalmi műsorának mikrofonjánál Szegő Jánost hallják. A szerkesztő Pályi Merk nevében is köszöntöm Önöket. A mai adás az a héten is folytatódó adománygyűjtő héthez kapcsolódik, amelynek során a rádiónk megpróbál annyi támogatást szerezni Önöktől, a hallgatóktól, hogy folytatni tudja a működését és zavartalanul szolgálhassa az Önök igényeit.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 Létrehozni egy szerkezetet. És az eddigi pályádat te mennyire látod egyben, vagy mennyire vannak mondjuk olyan belső szakaszok, amik alapján tudsz cezúrákat tenni? Hát például ez a négy könyves bestiárium, ugye? Igen, ami. Az, az abban például, tehát az, azt gondolom, hogy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 És hát akkor négy könyvet akartam írni. Uh -huh. De aztán kötetben a két közép, sor a tűz és a víz állatai egybe kerültek, mert... De nem oltották ki egymást? Nem, nem oltották ki. Érdekes, hogyha a darabok már a folyamnak van ez a folyószerűséget, te még inkább, mint a szigetekről beszélnél ezekről a könyvekről, de valószínűleg lehet, hogy így látva vagy ez egy kritikai igény, vagy olvasói igény, hogy mindenhol folyamatokat, vagy ilyen Hát valamiképpen sálokat. azért...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 Kopogó karmokkal rohant, rohant, és egyszer csak a személytelepen találta magát. A szak fordította arra, mert már alig bírta. megérzte a rothadás az elmúlás szagát. Egy guberáló család vette észre. Ütötték, ki mivel tudta, nem maradt ide elszaladni. Nem is akart. Amikor megpillantotta őket,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 mint egy eposzi itt a mostani adásunkban. Nyilvánvalóan helyes, mert személyik az olványodban, ez szerepel lakcímként. Mennyire érzed magad Marosvásárhelyi írónak? Milyen a viszonyod Marosvásárhelyhez? Hát a személyimben a is szerepel. Jó, akkor lebuktunk. Igen, és Marosvásárhelyen élek jelenleg. Jelenleg 25 éve, nem? Hát kb. kb. Igen, kisebb megszakításokkal. Én... Igen. Nagyon jól lehet dolgozni, mert egy csendes, nyugodt város.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 Márk folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában. Az elmúlt percekben egy tangót hallhattunk, melynek címe A. Evaristo Cariego, vagyis Evaristo Cariego-nak. Eduardo Rovira szerzeményét. Hadd kérdezem meg, miért ezeket a számokat hoztad? Volt már Joplin, volt a tangó, meg volt a Pinter. Hát valamiképpen a színházhoz kapcsolódik mindegyik. Azért, mert, hogy hosszabbakat szeretek, és...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 Művészetedben, prózádban is, hogy mit rendelünk az egyikhez, és mit rendelünk a másikhoz. Most a beszélgetés, meg az állatokat mondtad, nem tudom, a személyes viszonyod, milyen az állatok az tudom, hogy te nagy kutyás vagy, nem tudom, ez igaz, ez az, az információ, vagy. Nem vagyok nagy kutyás, nagyon sok. Nagy kutyás se vagy, és nagy kutyás se vagy. láttam a kutyák részéről az utóbbi időkben, és egyébként meg Romániában nagyon elszaporodtak a kutyák, és nem, nem szeretem őket. De van bestiális dolgokat láttál, amit kutyák követtek el? Igen, de erről most nem, nem szívesen beszélnék. Jó. Akkor az Nietzsé-t az emberi, nagyon is állati, jutott az eszembe. És a, hamarosan fogjuk hallani a csatamás és Bereményi a bányalék című dalát, ami politikai áthallásokat nem is rejtve, hanem felfedve az emberben lakozó állatról szól úgyhogy uh, uh, ha ezt a bereményi dalat meg a te szövegeidet nézzük, akkor adja magát egy olyan érdekes analógia, hogy a Kádárendszer a föld alára szorította az embereket, mint egy módjára, a te pedig, mintha az erdély magyarokra nehezedne olyan súly, ami rendes körülmények között az állatokra, hiszen Ceausescu romániájának utolsó régióban játszódik, miközben viszont a patkányok, tehát a te pincéjében emberi akarnak mégiscsak válni. Tehát egy elég érdekes karnevál, ha úgy tetszik, az ember és az állat határai között a te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 Ennyivaló után kutatva, már ami a föld alatt nőtt, gyökerek, gombák és a behaigált törmelékek között sarjadó, fehér mesztelen hasonlatos lápizúzmó után. Nemigen látott már, nem érdekelte a felszín sem, nem száguldozott a lankákon. Szügye behorpat lábai elvékonyodtak. Ha kibotorkál a felszínre, kevesen mondták volna róla,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 Csak ha halára veri, akkor nem tér vissza gazdájához. Ott lenne a bánya mélyén, hol él a bánya ló. Ott végre lévbe jutnánk, ott lenne élni jó, Ott senkit sem zavarnánk, a jótékony sötét, Ben csak azt figyelnénk, mit súg a bánya lég. Na mondd, mit súg a bánya hogy új hát még még közelébb, enyém vagy, és én a tié, még halgtold dúdon a bányalé. ott lenne a bánya mélyén, hol él a bányaló, Csak ennénk és ürülnénk, és azt mondanánk, ha hó! Most biztosan szeretnek, kik élnek oda fönt, És mosolyognak rajtunk, s az életük öröm S ha hozzánk lejönnének, lenne észfogás, Hisz végre révbe értünk, révbe nem vitás Itt senkit sem zavarunk a utikönšetét, de csak azt figyeljük, bitchug a bányalék. mondd mit szug, a bányalég, csókra kracuk is közelíbb, hey vagy, és én a spalt dozed a bányalég, S bum dúdol a bányalék. bum bum bum Csát a bányalék című dalát hallottuk itt a belső közlésben. A mai napon Lángzsolt író volt a vendégünk, akinek nagyon szépen köszönöm, hogy eljött itt volt, elhozta a részlete, felolvasta a szövegrészeteket, és elhozta a zenéket is, és beszélgetett velünk. Én köszönöm meghívást. Hallgatóink ne felejtsék el, hogy egészen a hétvégéig folytatódik a Cluredi adománygyűjtő hete, amelynek során a rádió működtetéséhez szükséges támogatást próbáljuk elnyerni a kedves hallgatóinktól, egészen a hétvégéig lehet tehát még telefonálni és felajánlani összegeket. A rádió segítségére. Most egy pár percre azonban még döljenek hátra, főleg ha a székükön van támla, ugyanis a tematikus nap témájához ilően szokatlan módon egy felolvasással zárjuk az adást, rángzsolt író a föld állataiból, most a patkányról fog egy részletet elmondani. A jövő héten szilágy járkossal készült adásunkat ismételjük majd meg, addig is búcsúzunk most önöktől, a szerkesztő pálémák nevében is megköszönöm a figyelmüket, és további szép estét kívánok a műsorvezetőt Szegő Jánost hallották.